Розділ 16. Що було після розповіді. Я знаю, сказав він, помовчавши. Все це здається вам абсолютно неймовірним. Але для мене неймовірне лише одне, що сьогодні ввечері я сиджу тут, у цій затишній, знайомій кімнаті. Дивлюся на ваші дружні обличчя, і розповідаю вам про свої дивні пригоди. Він глянув на лікаря. У руках годинник. Решта, наскільки пригадую, сиділа нерухомо. Редактор підвівся за стільця і зітхнув. «Шкода, що ви не пишете романів», – сказав він, поклавши руку мандрівникові на плече. «Ви не вірите мені?» Ну. Гадаю, що не вірити. Мандрівник обернувся до нас. «Де сірники?» Черкнувши сірником, він запалив люльку і, попихкою нею, мовив. Правду кажучи, я й сам якось не можу повірити. А проте... Очі його з німим запитанням спинилися на двох побляклих білих квітках, що лежали на столику. Потім він повернув руку, якою тримав люльку, і обдивився ледь загоєні шрами на пальцях. Лікар підійшов до лампи і пильно глянув на квіти. «Які дивні у них маточки!» – зауважив він. Психолог нахилився вперед і простягнув руку за квіткою. «Нехай мене повісять, коли тепер уже не перша година!» – скрикнув журналіст. «Як же оце ми дістанемося додому?» На вокзалі багато візників, заспокоїв його психолог. «Цікава штука», – промовив лікар. «Я не можу визначити, до якого виду належать ці квіти. Можна взяти їх з собою?» Мандрівник у часі спершу завагався, а тоді рішуче сказав, «Звичайно, ні». «Де ви дістали їх? «Тільки скажіть правду!» – невгамовувався лікар. Мандрівник приклав руку до чола, ніби хотів затримати думку, яка могла зникнути. «Іх поклала мені в кишеню війна, коли я подорожував у часі». Він озирнувся по кімнаті. Усе пливе перед очима. Ця кімната і ви. І ця буденна атмосфера не вміщується в моєму мозку. Чи справді я зробив машину часу? Чи то була тільки її модель? А може це взагалі сон? Кажуть, що життя – це сон. Часом дуже короткий. Але сон... Та інший такий уже не присниться. І звідки воно береться? Я мушу подивитися на машину. Чи існує вона? Мандрівник швидко схопив лампу і подався коридором. Ми рушили слідом за ним. У лабораторії, при мерехтливому світлі лампи, ми виразно побачили машину. Присадкувату, незграбну, перекошену. Вона стояла, вилискуючи бронзою, чорним деревом, слоновою кісткою та кварцом. Річ була абсолютно реальна. Я навіть торкнувся її, щоб пересвідчитися. На слоновій кістці видно було брунатні плями та смуги, а на нижніх частинах висіли трава та мох. Один з брусів було зігнуто. Мандрівник поставив лампу на лаву і помацав зіпсований брус. Отже, так і є, сказав він. Усе, що я розповів вам, це правда. Шкодую, що примусив вас іти до такої холодної кімнати. Він узяв лампу, і ми мовчки повернулися назад. Потім він провів нас до передпокою і допоміг редактору одягти пальто. Лікар подивився йому в обличчя і, трохи повагавшись, зауважив, що він має втомлений вигляд. Мандрівник у часі голосно засміявся. Пригадую, як він стояв в отворі дверей і казав: "На добраніч". Я їхав в одному кебі з редактором. Він вважав, що все оповідання — талановита брехня. Що ж до мене, то я не мав про це власної думки. Історія ця була така фантастична і неймовірна, а сама розповідь така правдива й серйозна. Я не спав майже цілу ніч і вирішив наступного ранку знову відвідати мандрівника. Мені сказали, що він у лабораторії. Я був добре обізнаний з будинком і попрямував туди. У лабораторії проте господаря не було. Якусь хвилину я дивився на машину і доторкнувся рукою до важелів. Зараз же вся маса її захиталася, наче лист під подувом вітру. Це здивувало мене. Я згадав чомусь часи дитинства, коли мені забороняли торкатися деяких речей, і повернувся до вітальні, де зустрів нарешті мандрівника. Він збирався виходити з дому. В одній руці у нього був фотоапарат, у другій – дорожня сумка. Побачивши мене, він усміхнувся і підставив для ручкання лікоть. «Така мені морока з цією справою», – промовив він. Отже, то був не жарт. Ви і справді подорожуєте в часі? Безперечно. Він одверто подивився мені в очі. Чогось він видно вагався, блукаючи поглядом по кімнаті. Мені потрібно лише півгодини, промовив він. Я знаю, чого ви прийшли, і дуже вдячний вам за це. Ось кілька журналів. Почекайте до полуденка. І я тоді доведу вам, що подорож у часі Річ цілком можлива. Я привезу вам зразки і таке інше. Дозвольте залишити вас на короткий час. Я погодився, навряд чи в ту мить збагнувши як слід його слова. Він хитнув головою і попростував коридором. Почувши, як стукнули двері лабораторії, я сів у крісло і узяв газету. «Що він робитиме там до полуденка?» Раптом я пригадав, що другий маю зустрітися з Річардсоном, видавцем, і глянувши на годинник, побачив, що можу запізнитися. Я підвівся і в кімнаті з'явився слуга. Ми перезирнулися. Я потроху приходив до пам'яті. Містер вийшов звідси, спитав я. Ні, сер, звідси ніхто не виходив. Я думав, що він тут. Аж тоді я все зрозумів, і, ризикуючи розсердити Річардсона, залишився чекати другої, може, ще дивнішої розповіді, і тих зразків, та фотографій, що їх мандрівник обіцяв привезти з собою. Тепер я починаю боятися, чи не доведеться мені чекати його до кінця життя. Мандрівник зник три роки тому і, як відомо кожному, не повернувся й досі.